בשנת שתיים לדר יבש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא, אל זרבבל בן שאלתיאל, פחת יהודה, ואל יהושוע בן יהוא צדק הכהן הגדול, למור. כה אמר אדוני צבאות למור, העם הזה אמרו, לא עת בו עת בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב? ועתה, כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם. זרעתם הרבה, והבה מעט, אכול ואין לשובעה, שתו ואין לשוכרה, לבוש,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 ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור, אני אתכם, נאום אדוני. ויער אדוני את רוח זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואת רוח יהושוע בן יהוא צדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שארית העם, ויבואו ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם. ביום עשרים וארבעה לחודש, בשישי, בשנת שתיים לדריווש המלך. בשביעי, בעשרים ואחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. אמור נא אל זרובבל בן שלתיאל פחת יהודה, ואל יהושוע בן יהוא צדק הכהן הגדול, ואל שארית העם לאמור. מי בכם הנשאר, אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה? הלא חמוהו כעין בעיניכם? ועתה חזק זרובבל, נאום ה', וחזק יהושוע בן יהוא צדק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ, נאום ה', ועשו, כי אני אתכם, נאום ה' צבאות.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 ויענו הכהנים ויאמרו לא. ויאמר חגי, אם יגעתם נפש בכל אלה, היטמע? ויענו הכהנים ויאמרו יטמע. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפניי, נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם,